științe. Autoritatea supremă în domeniul științific este, pentru zmei, animic știutorul, autor presupus al unui op numit Sistema Lumii. Aici este învățișat universul ca un fel de farfurioară, ce se rotește rapid, ținut în echilibru pe vârful degetului ființei supreme. Când îi se face foame, zeul mai ciugulește câte ceva din farfurie și aceasta este moartea. Dacă îi rămâne ceva printre măsele, se scobește și așează rămășițele pe marginea farfuriei, în felul acesta vin pe lume anima. Și zmeii. Fizica zmeiască ne învață că spațiul are doar două dimensiuni. A treia, deși o văd prea bine, o neagă cu îngăbățânare. În toată știința fizicii, de altfel desfășurată pe sute de pagini, nu întâlnești decât o singură formulă. E egal mc. Pătrat. Ea e interpretată în fel și chip, cea mai acceptată soluție fiind cea a lui Zoozom din secolul al III-lea. Eficiența este magia capetelor pătrate. Zmeii cred și în existența atomilor. Brânza e compusă din atomi de brânză, buzduganul din atomi de buzdugan, zâmbetul din atomi de zâmbet. Chimia lor nu combină numai substanțe între ele, ci și stări sufletești, fenomene ale naturii, acțiuni sau pasiuni. Aurul modelat într-o stare de spirit tristă e alt metal decât cel prelucrat la o petrecere. Cetățile se construiesc pe ploaie ca să înnegureze sufletul inamicului. Nu sunt cunoscute matematica și statistica. Numerele sunt considerate superstiții. Niciun zmeu nu știe cât de are. De ce ar ști? În schimb, biologia a luat o mare dezvoltare, știut fiind că preparatele disecate, presărate apoi cu sare și piper, îi recompensau smei după fiecare plicticoasă lecție de anatomie. Arte și literatură Artele plastice au rămas într-un stadiu oarecum primitiv în culturile zmeilor. Există desigur în piețele orașelor statui de eroi înălțate în vârful unor mărețe columne. Dacă urci însă până la ele, ai surpriza să afli nu o întruchipare în marmură, ci pe erou însuși împăiat și cu ochi de sticlă. Basoreliefurile celebrând mari izbânzi, cuprind sute de personaje ucise și acoperite cu var, aceiași soldați care au biruit în luptă. Tablourile de interior Înfățișând, de pildă, doi tineri împletindu-și limbile despicate într-o poetică panglicuță Forma lor de salut și intitulate iubire Sunt realizate după aceeași metodă Atelierele pictorilor și sculptorilor la modă sunt numite metaforic abatoare Și sunt frecventate de lumea mondenă Mulți din cei ce intră pe propriile picioare ies de acolo sub formă de portrete Autoportretul e o specie cu totul necunoscută Marețele cetăți, din lanțul celor șapte bijuterii, nu sunt rodul arhitecților, ci al întâmplării. Steiuri gigantice de stâncă au fost înfipte din loc în loc și, unde s-a întâmplat să fie două alături, zmeii au fost tentați să mai adauge ca să fie grămada mai mare și mai vizibilă. S-au format astfel cercuri de menhire, iar în interior și-au clădit zmei case, mai întâi tot din rocă neceoplită, apoi din pietre legate cu mortar. Zidăria e o achiziție recentă, împrumutată de la oameni. Astfel sunt faimoase curțile zmeilor mioridici, cu zidurile lor ornate cu cristale și pirită, cu melancolicele foișoare din care prințesele lasă să atârne în valuri părul lor de aur moale, cu cocoș de tablă și flamuri de mătasă pe din vârfuri. Interioarele acestor construcții sunt atât de labirintice încât uneori poți găsi pe culoar mătăhălosul schelet al vreunui smeu care n-a mai știut să ajungă la bucătărie. La subsol, toate palatele aveau temnițe sinistre, mergând pe cel puțin 5 etaje în subteran. Altădată, acolo se petreceau orori. În epoca istorică însă, celulele umede și întunecoase au servit smeilor ca dormitoare, partea de la suprafață fiind de fapt rezervată oaspeților. Să dormi ca pe masa de Tortura e pentru zmei echivalentul lui somnușor vise plăcute.